Замело в степах Ні-ні Зляканий видивом власного небуття Зникнення Схоплюєшся Кричиш у нестями кудись у вітер У ніч в глибінь зверюхи І голосу Свого зірваного не впізнаєш Та й чим можна Вважати голосом це Школярське знесилене Скімлення, що зливається З суцільним завиванням вітру О-ні не піддатися Пробуєш іти далі З падаєш нападаєш раз у раз Знову виборсуєшся Ледь плентаєшся кудись на вмання, Картаючи себе за самовпевненість За непослух, За те, що не зважив на застороги Старших людей Дав серцю волю А воно ось куди тебе завело Можливо, це навіть не Тернівщанські вже степи Може, це інші якісь чужі, ті, що з вовками. І ніколи ніхто тут не їздить, не ходить, ніхто тебе тут не знайде, розпачливого голоска твого не почує. Провалюючись у снігу, падаючи без сили, ти одначе знов і знову натужуєш голос, подаєш у завірюху дитячий благальний свій крик Невідомо до кого звернути волання. Передихнеш і знову, кидаєш у темряву свій страх, тугу свою невідкличну, може, передсмертно. Та ось як сама неймовірність із глибин завірюхи тобі раптом відгукнулося виразно людське Іду, іду. Скільки житимеш, не забудеться потім тобі, яке це незмірне щастя, почути на краю небуття голос людський, чийсь гук обнадійливий. Шугаючи снігами тобі навпереріз, час від часу подаючи голос, наближається до тебе із сніговерті хтось невідомий. Ти ждеш, ти боїшся, що той хтось теж як міражні тополі розтане, зникне в завірусі. Та по якійсь хвилі, мов, самий образ рятунку випливає із сутні, із завії образ людини, зовсім реальний її силует. Величезного зросту чолов'яга, в шапці кудлатій, у важкому кожусі, насувається на тебе ведмедем, але тобі не страшно, ти бачиш зовсім близько, нахилене, з обмерзлими вусами людське обличчя. І воно тебе не відлякує, бо воно каже, «Стривай, та ти хто?» «Це ти, Сашко!» Я прохріпілося не своїм зовсім страченим голосом. А мені спершу подумалось, чи не вчувається, Хто б міг думати, що там людина? Ну, давай руку. Мабуть, тільки потопаючи, так судорожно чіпляються за когось, як я вчепився в ту рятівну руку дядька Масича. Це був він. А рятівник мій, певне, гадав, що з його допомогою я спроможений йти. Але ноги у мене підламувались, підкошувались. Я жалюгідно волікся, повиснувши на його могутній правиці, і тоді він сказав «Доведеться, хлопче, отак». От З горючим соромом я відчуваю, як опиняюся в повітрі. Вихопивши із снігу, він бере мене просто на руки і, пригорнувши полою кожуха, несе як малого крізь цей уже не страшний мені вітер та сніг. Ступає, поважки, я відчуваю, що йти йому нелегко в заметах, і мене ще більший сором приймає, що я став йому таким тягарем. Навіщо він мене несе? Мучусь від власної безпорадності і розпачу. Навіщо я йому? Я ж для нього ні родич, ніхто. Постіть, я сам і тиму. Ступивши ще кілька кроків, «Дядько Масиш ставить мене на ноги, ставить поруч себе».